Добър вечер на всички. С някакво прекъсване и ние подновихме сбирките на клуба Християнство и Култура с една наистина невероятна книга Духи любов, Симон Бел. Днес се навършват 105 години от рождението и не 100, както аз написах на едно място, по-късно се коригирах. Дължим този том, разбира се, на професор Владимир Градев, който отясно на мен, който всъщност го състави, предислови и преведе най-важното. Благодарение него наистина имаме Симон Вел на български. Опитах се тук, да съставя някакъв сценарий в главата си за тази вечер, да си представя как трябва да обговорим ситуацията на Симон Вел. Това се мисля, че нали, първите текстове, които имаме като книга, поне може би някакви Части са били преведени през годините на български. А, но тя винаги, тази невероятна жена, или както е нарича Емманюел Левинас, светицата са преживяваща, всички страдания на света, е минала в едни разделителни линии. Има много различни аудитории в света, които се подолават на Симон Вейл. И те са толкова различни, че ако може да очертаем тяхното различие, ще разберем как тя може да бъде интерпретирана. А, имах, първо има нейн двойник, да кажем, една нали? друга Симон Вел, с която често едните бъркат едната и другата. Другата Симон Вейл, не тази, за която ние говорим, е минала през Аушвицберкенал, била е депутат в Европейския парламент, оглавяла е тази институция, била е министър на здравеопазването. Нали? В случая тя не ни интересува. Така или иначе, в съзнанието на много хора има две Симон Вел. След това има опит и Симон Вел да бъде четена. Тя е четена от, от леви автори. Тази жена, която е, отмахва всичко от живота, търсяки бедността, страданието, горчивината за участието която много често коригира Маркс, дори в този текст, който ние имаме тук, обяснявайки грешките и дъзите на марксизма, много лесно може да бъде усвоена в едно много крайно ляво, ню ляво, или анархиско ляво, дори понякога, или християнско ляво, дори. И това е много интересно, защото те взимат една част от нейните текстове, особено политическите текстове, малка част от мистичните, и спират до тук. Има други прочити на Симон Вел, като политически философ, те нали, внимателно разглеждат такива анализи. Там Симон Вел става някакси радна на Хамарат. има такива прочити. Разбира се, възможни са, но все пак не е това. Това са без, нали, наистина много тома в нейните съчинения, които могат да бъдат и открити в, в интернет. В момента те са дигитализирани част от тях, на Френски, поне в Канада. Големия проблем е християнския брочеч на Симон защото отново тази жена постава невероятен проблем. Нените ликове са на най-невероятни места. Мисля, че в реденторис и е така. Т.е. в е една капела в Ватикана, вредно до Сикстинската, правена от голеният художник и отец Марко Рупник, където имате православни, имате протестанти, имате тези хора, които са дори направили на верата. Там мисля, че е, хиляди лезвие има и други. А, имате лика на Симон Вел, на една жена, която твърди в духовната си изповед, че от, от дете буквално тръгва с християнството, макар тя да е от едно богато еврейско, агностично семейство, никога не е имало светокръщение, но всъщност не прекрачва прага на църквата. И тя остава на границата на тази църква, точно там среща Бога. И го среща по един съвсем различен начин. Така че голям въпрос е авторката, с която днес говорим, в това заглавие Духи Естествения въпрос е в тези множество текстове, мистични текстове, политически, както казах, всякакви литературни, невероятни прочи, невероятни. Коя симон вел? Давам думата на Владимир Грабвесе. Може би по-пецал Не. А, благодаря много на тази. на Тони Никол за тези думи. А, също. Бих могъл да говоря и много по-кратко. Все пак не бих искал единствено така с е, е, мен да се свързва на български язик Симон Байл. Е, написал съм предговор към е, този текст, към това съставителство. Е, не бих искал и да се повтарям с това, което съм казал, разбера се в... Е, е, този тъп. предговор. Преди всичко, най-напред, разбира се, бих искал да благодаря от все сърце на издателство Коммунитаз, което направи то, в крайна сметка, възможно това хубаво издание. Целият екип, и Венета Домочева, и Зиана Георгиева, и художника Николай Киров, които наистина ние имаме това издание благодарение и на една изключително добра издателска дейност, разбира се на председателя на фундация Комунетаз, които създадаха максимално добри условия за работа, отговорност. И най-вече ние имаме този, действително, аз мисля, че и приятен за четене том с като оформление, като корица, като хартия, като представене, което дължим да изцяло като изчистване на езика, коректорска и редакторска работа да дължим на тях. Лично мен бих могъл да кажа, че желанието да преведа Симон Вел на български, дойде от един прост факт, че, четейки я, открих, че няма ред практически, който да не искам да почертая. Няма ред практически, който да не искам да прочета и върху който да не предизвиква в мен някаква мисъл. Същевременно си давах сметка, че и до известна степен бихте могли да го видите, надявам се и на български, че действително всяко нейно изречение, всяка нейна мисъл е, поразява с нейната завършеност, като имаме предвид, е, че всички тези, повечето от тези текстове, тук сме избрали завършените текстове от нейното творчество, в крайна сметка тя е публикувала през живота си само една книга и една статия. И тя е живяла това, което говорим днес на рождения Идан, дън, бихме казал, е, че това, което е изключително за философ, в някаква степен, може би, няма друг такъв пример и да поне аз не мога да се сетя за пример на философ, специално, който да разви своето творчество, своята мисъл, цялата тази оригиналност в рамките на един живот от 34 години. В рамките на един живот от 34 години не е събрани съчинения, които ги имаме, без да без да участва, защото в последните три века тези, които са философи, които се казват, че са философи, които са участват, че са философи, те обикновено имат университетски постове и е, е, академични титули, добри кари, кариери и така нататък. Е, това е едно добро, е, но ние имаме случаи, Една от първите жени, която завършва най-престижното френско училище с отличен успех, бъде завестта, например, там на Симон Любовуар и на Жан-Пол Сартър, с които е заедно, които продължават в някаква степен своята кариера, да кажем, в интересни и те, извън университета. Но тя напуска всичко това за да а, има един много активен в тези 10 години, когато пише практически, макар че първият текст, който е публикуван, и вие можете да видите зрелоста на нейната мисъл, е текст, който е написан от на 13 години. Нали, първия текст, с който ние откриваме е, този сборник. Ние имаме едно мислене, един безкрайно ангажиран живот. Тя отива да работи в най-тежката работа, в, на, като строгарка в заводите Рено, е, с целия ненормиран работен ден, с е, многото часове. След това е, отива, участва в, в, в войната в, в Испания. Е, после, когато започва... Другата, след когато започва втората основа, на която Франция е окупирана, тя вместо да избяга отива да работи в Южна Франция, първо се съпротивлява на това, че като еврейка е дешена от своите, отправо право да преподава. Тя е била винаги избирала да бъде в училища, като учителка е била работала по разпределение за известно време, макар че и там много се бунтувала против инспекторите и винаги била с абсолютно непокорство. Може би за това е близка и по дух на някой от анархистите. Тя отила и в Испания в анархистична колона. Трябва да го кажем като опит, но и те биде с голямо облегчение, когато те избирала да работи някъде другаде. Но когато официално я уволняват като еврейка, от тя пише едно много остро и язвително писмо до комисара по еврейските въпроси, до министра на образованието, но сама избира да избира да работи и работи тежък, е била с крех здраве, е тежък физически труд в Южна Франция, за Меделски. всичко това, те участва активно в всички политически процеси на своето време. По време на войната, когато е главната част от него творчество, между 1940 и 1943 година, тя пътува, спасява семейството си, извежда, го, извежда своите родители в Нью-Йорк. Не остава там, завръща се в Лондон, където започва да работи в правителство в изгнание. Иска да бъде изпратена в Франция, нали, за да, се, да участва в съпротивата. Те не я изпращат, но тя тогава започва да научава каква е дажбата в концлагерите и започва да се храни с да, толкова колкото са се хранили в концлагерите. И а, всичко това е съпътствано с, още, за да кажем за нейната е изключителност, като фигура на нейния рождена, всичко това е съпътствано с едно тежко хронично забу, а, глобободие от 15, в последните 15 години на от живота от 20 годишна възраст. Едно непрестанно глобободие, което... А, е, дори го там точно какво е било неврологичното заболяване, което предполагат, което тогава е било незачимо. Съвсем реално, значи те не е имала почти миг без такова э, страшно силно голубода. И при, това, при този активен живот активен живот за всички нас, които сме били известно време, само да си представим да бъдем някъде 8 часа, на, дори не, не, на, не в завода, а някъде другаде, да си помислим след 8 часа труд, как физически пътуване, как се пише и как се мисли, Или да пък в участие в педотически дела, в участие в съпротива, в администрация, в спасяване на родителите и всичко. Тя намира време е, е, и непрестанно пише, при което е, има, с, до край не са издадени всичките съчинения, не са издадени добре писмата и, но ние имаме около 18 тома е, нейни съчинения, които е, са оставени само в рамките на един период от, е, ви казах, да кажем, 10 на 15 години активно творчество, защото един съвсем кратък и млад живот. И в този живот, действително поразява е, тази зрялост на мисълта, тази завършеност и оформеност на всичкото горе. Трябва да кажа, че, освен, че тя е владела, още като ученичка, е владела е, на ли, древните езици, латински и старогръцки. Тя знае много добре, е, тя научава, 39 1939 година, за да чете в оригинал, тя научава санскрит, на време и за това. Не само това, на испански емигранти, които са затворени, тя ги учи гръцки. Именно за тях тя пише тази, това съчинение, за да покаже, че всеки, и работниците и всеки може да възприеме Омер и заяда да за тя Пише именно тази своя текст за Омер и също така текста се за наш, който чете на, на гръцки. Значи има една голяма Култура, голяма с която също произвечава в нейните текстове и когато четем всички тези текстове, ние виждаме освен тази силна мисъл. Също тя ни кара и да научим много. Значи, четейки я, ние научаваме, действително разширява по някакъв начин кръвозора, но не просто го разширява, разбира се, родицки, а с един със своя особен поглед. Това, което поразява в а, различните текстове, в различните а, фази на нейното мислене, както каза и Тони Николов, в политическите и текстове, например, това, което поразява е политическия реализъм. Значи, а, тя, а, действително, а, мога да кажа и за самия мен, когато започна да я чета, започна да чета от мистичните, религиозните текстове, мислех, че това е... Типичния случай на Зевичарка, която се е обърнала и намерила истината и забравила първите си текстове. Нищо подобно. Когато прочетах политическите текстове, действително смятам, че това са текстове от нивото на текстовете на Хан Аренд и съвсем основателно в сравнението с тях. В тях ме порази политическия реализъм Значи в едно време, когато е, всички, например, във Франция са е, поразени и смятат, че каквото и да става да е, интелектуалът, трябва да е дав и трябва да е увлечен в е, по-марксизма. Например, тя, е, тъй като семейство и е богато, тя живее бедно на квартира, защото не иска да ползва богатството, но дава е, един, един от техните апартаменти го дава на под найем на Троцки. И който тогава е намерил убежище в Париж. И всеки ден ходи да го тормози и да го разпитва и да иска неговата лична отговорност за съветския режим. Спори с него, и той каза, и съв, и му доказва а, съвсем желязно и аргументирано това, което прави този текст за критиката на марксизма, че революцията и стаденизма съвсем не е някаква аберация, някаква, а, някаква извратеност на даденинизма и на марксизма, а логически следва един от друг. И те логически следва с това, именно с тяхния постулат, битието определя съзнанието, именно с постулата, че колектива е по-важен от индивида. И че това води съвсем естествено до една бюрократична абсолютизирано, това води до една бюрократична машина до едно насилие, където и на комислящите трябва да бъдат изпращани в лагери. И още 33 година, когато дори не са започнали големите странамически, когато тя научава а, че, а, първите сварен. Идва и започват да научават за Салавки и за някои други лагери, тя пише открито протестно писмо до а, съветското посолство, за да протестира против а, съществуването и преследването на другомислещите в а, на Съветска Русия. По същия начин, още 1933 г., преди Хитлер да вземе властта, последните дни и първите дни, когато той взима властта, тя отива в. А, Германия, за да се запознае излично с фашизма и прави един блестящ, един от най-дълбочеки и за съжаление е, много обемискато текст от 50, 50 страници за историческите корени на хитеризма, в който съвършенно ясно и точно предвижда е, какво е, ще се случи. Като и в двата режима тя вижда именно това, унищожаването на личността в името на фалшивия е, колективен идеал. Потребността от истина, винаги и е единствено потребността от истина, именно тя е в крайна краищата тази, която и е попречва. Тя никога не става член на никоя партия, на никой синдикат, въпреки че участва много активно в синдикалното движение. Същата тази потребност от истина, например, бихте могли да откриете в един от най-разтърсващите, за мен, текстове в този сборник. Това е писмото и до Жорж Бернанос. Жорж Бернанос, защото това писмо е особено. Жорж Бернанос е известен като католически писател, те в най-големите, преведен вече и на български, но Жорж Бейдонос е крайно по това време, е свързан с така наречения, с крайно десните сизи и най-вече с много силни антисемитски течения в френски интелектуален и културен жор. Той отива в Испания на страната на франкистите като десен човек, като като, като всичко. Но Бернанос има силата, има честността, като голям писател, като голям религиозен мислител, като... А голям индивид, въобще и с цялата му равночувство, тук сме го представили и сме говорили за Жорж Бернамон с Тони, той има силата да напише един голям текст за гробищата под луната. Да, нали, под луната. И когато Симон го прочита този текст, тя му пише едно писмо на него, в което тя казва, аз бях, тя е била съвсем за кратко, защото преживява един инцидент. В, точно в тези известната анархистични колония в, в, в Каталуния. И там тя казва: обаче, анархистите не са по-добри. Те извършват и тези, които се борят за свобода и революция. Те извършват същите ужасни престъпления които са в насилието и войната. И пише и един, действително, бихте могли да го прощате, и един действително разтърсващ текст и разтърсващ свидетелство за войната и е, за насилието, до такава степен разтърсващ, че е, Бернамос го е носил в е, собствения си портфел до края на живота си. Той е през 48-49 година. И тя му казва на него, дори, въпреки че всичко друго не разделя, неприемането на насилието и страстта ни към истината е това което ни сродява. Тази стравска мислената, тя е фактически тази, която ни дава. Същата тази голяма свобода на нейното мислене, именно за това, мисля, че това е и тя, което казва в своето писмо от свещеника, това е основната причина, тя е да не стане и член на, да не влезе в катодорическата църква. тя казва от мене, аз ще запазя свободата на, а, с, на моето мислене, За, запазя, а, не мога да се откажа от него, това е което се изисква. Например, идеология на големите томове, всеки трябва да знаем, че всеки, всяко нейно издаване и до ден днешен и винаги ще бъдат така. Издаванията ще бъдат както на големите автори, които не са публикували да приживе, както Паскал, както Ниче, те винаги ще бъдат до известна степен субективен плот на издатели и редактори, но, например, големият том на Френски, който е с нейните мистични и религиозни съчинения, се казва «Очакване на Бог». Но, всъщност, няма никакво очакване на Бог, защото тя го е срещала. Тя не го е търсила. Ние имаме а, случая, когато, е, както каза и Тони, една а, в съвършенно светско семейство от еврейско, заможно, богато, с определено насочено към науката. Братия е и до от най-големите математици на 20 век във Франция. Асимилирано, търсещо да живей, в което никога не се съблюдавали дори ритуалята на еврейската религия. Никога тя, тя казва в своите писма и признава, от самото начало като дете, се изживявах като християнка. Но тя, тя разбира, че се изживява като дете, едва след като а, има своя мистичен опит. И тя всъщност не чака Бог. Никъде няма да открием а, някакво очакване на Бог от нейна страна. Чисто и просто, а, един ден, а, това може да го видите и в а, книгата, тя има своите срещи с Христос, първата от които е в Асизи, в църквичката, в която е живял а, а, а, а, Съси, Свети Франциск, в порционкова, да, да, да. След това в едно-друго аббатство, когато е присъствувала. И, тя казва, и нейната биографка, нейната най-известна биографка и приятелка Симон Петриуман казва, толкова, никога не сме познавали, толкова рационален трес абсолютно суров към самия себе си човек, който след тези срещи беше преобразен и който ни ги чака отново на тези срещи е посветан нейния фрагмент тук той. Но в тези текстове, които разтърсват духа, които в които тя възприема а, самата... А, нали, и това е, според мен, голямата сила, която бихме казал днес за нея, че а, когато четем тези текстове, това не е, а, не е като текстове на традиционната академична философия. Нали? Това не е като текст, дори а, в най-добрия смисъл, да кажем, дори на нейните любими философи дори на нейния учител Азан, и да на по-големите и френски философи, като Берксон, и за по назад, като Кант, това не са текстове, които трябва да научим. Те не, те не цедат единствено и само научаването. Те цедат самите те плод на едно духовно преобразуване. Това, тяхното въздействие върху читателя, когато то е такова, е действително в посоката на едно собствено а, духовно а, преобразуване. Значи, има. Бих казал, сигурно и професор Кунчев ще говори за, за, за това, че читателя в известна степен не невредим от тези страници. Това са действително в известна степен този неен огнен опит, а между другото този нейен огнен опит е заразявал всички. Дори един толкова радикален и бихме могат да кажем точно на противоположния е, полюс на нейното мислене и на нейния живот, е, чу, е, малко по-възрастен от нея, но с когато те са познавали като Жорж Батай, казва: Тя беше единственото същество, което ме интересуваше. Единствено, в нейната загадка и тайна исках да проникна. Е, Симон де вече казах за нея и всички останали са поразени от среща с нея, Батай в някаква степен дори е прави героиня на един от своите известни романи, който мисля, че не е преведен на Български небесната си нева, в който е, се опитва по някакъв начин собствените си отношения с нея е, да ги разреши с е, загадката на нейната истина. И с, именно тя ги е поразявала по този начин с тази страст по истината и тази радикална критика на всяка официална институция. На всяка институция, на всичко това. Например, тя, когато не влиза в църквата, ситуацията, например, бихме могли да, да си я представим, особено в последните години, тя, където види свещеник и да теолог и да християнски мислител, започва да го преследва. Защо? Така, така, така. Отговорете ми, нали? може да го видите това в писмото това до писмото до а, духовника, което е писано в а, Нью Йорк. В същото време там е и големия френски философ, католически философ Жак Маритан. И самия Маритан също така признава, че понякога е изключително затруднен да отговори на нейните въпроси. Несъмнено, най-ценно също така, лично за мен би казал, като участва. Като съставител в, в, в този а, том, е, и бих се позволил да ви обърна внимание върху това, което, е, например, във Франция смятат за най-слабо. Значи, те смятат за най-слабо нейната драма, незавършената драма, спасената Венеция. И... Французите, във Франция това е удивително, няма и издание. Има едно единствено издание на Спасената Венеция, което благодарение на госпожа Домошчева ни успяхме да намерим. А, значи аз го бях чел предито и в а, текста на итальянски, ама как не може да се превежда, разбира се от итальянски, когато го има и на френски, И я бях доволно, <кълъл> и благодарение на него го намерихме. Едно единствено издание. И те смятат, че тази драма като недовършена, като... А, Останала като несъвършена, там има а, различни опити, а, че е не особено успешен опит. Защото аз. Мисля, че като литературен опит и като драматургия, това е едно от най-силните е, произведения на френската драматургия и въобще в нея се преплитат е, двете теми, третете, всички теми от нейното творчество с е, голямо е, изящество и умение. За е, не съм гледал, че в последните години, особено в Америка и в страни като Италия, Германия и други страни, започват е, да представят е, даже и филм, който е направен по Спасената Венеция, който не съм успял да видя. И действително аз смятам, не казвам, че някой в България би трябвало да... Е... Представи и да я постави, но би ви привлекал специално вниманието върху а, този текст, в който се съсредоточават действително нейната добровка Миталия, Италия, нейната, нейната политическа ангажираност, нейното разбиране за политическото, с нейното чув... <къх> чувство за. Красотата на този град Венеция и за драматизма, изобщо бих могъл да кажем, на човешкото съществуване. Несъмнено, най-силните от текстовете, най-важни променили по някакъв начин дори и религиозното мислене на 20 век и самата теология са нейните срещи за духовната и собствената и среща с Бог. Там там не бих, там съм писал и в предговора, няма и смисъл всеки, всеки, който иска за тези срещи действително трябва да ги да прочете тези текстове които да го докоснат което вярвам, ще стане всеки, който ги е чел, казах по един или друг начин тези текстове говорят, но това, което е характерно там, което е особеното при нея, което лично за мен беше най-трудното, е защото тя е изключително сурова. Има случаи, има големи случаи, в, особено през 20 век, на евреи, които се обръщат в християнството. Голям случай е такъв, Тони Николов не го е представен, например, за Раиса Маритан. Има и други такива случаи. Не е, да кажем, уникално. Да не говорим, че последният голям случай от тях беше е, покойният кардинал на Париж, кардинал Достиже, който е почти не им връзник, практически не им връзник, който... Е, също беше е, влязал, не само на малко по-малък от нея, а, нали, но а, от това поколение преживяло войната, спасен, а, обърнал се в християнство, влязъл останал свещеник, стигнал се даже до кардинал, но никога не е казал, нето един от тези евреи, с изключение може би на да Симон Бел, не е имал толкова силни антиюдейски текстове. Такава силна критика на юдейството, като религия. Така Такава силна е, критика на е, сам, самия факт. Значи, лично аз не познавам такъв пример и, пос... и това беше нещо, което единственото нещо, върху което най-дълго съм мислил, което е, най-ма е поразявало в нея, защото дори тези текстове и те ги пише в, в най-страшното, за което тя е нямала абсолютно никакви изузии. Значи има само два подобни примера в съвършенно светския аспект. Това е Фройд, който последния текст от своя живот пише за Моисей монотеизма, който биха могли да нега да се сетим. И другия голям пример, който е по-близък, според мен, лично до Симонове, това е Апостол Павел. Апостол Павел, който пише радикално именно в този смисъл антиюдейски текстове и само така бихме могли да разберем, струваме се, върху това бих искал да обърна а, вашето внимание, бихме могли да а, а, разберем един такъв инак смущаващ текст, като този, а, който а, както в. А, а, до духовника, така и особено в децата на Ной, което също е много радикален и рязък текст. Ние може да го разберем, именно изхождайки от това голямо противопоставяне, което прави апостол Павел Несетрува в неговите текстове, че в, своите, в своето послание за тази разлика между езините, които търсят мъдрост, гърците, които търсят мъдрост, философията, нали, с която, също, която тя ще преодолея в късните си текстове, и евреите и юдеите, които търсят знаци и сила. Значи, между това голямо напрежение, значит, фактически в нейното творчество, цялото и нейно творчество, юдеите са образ на това на тази мисъл, когато Бог е представен като всемогъщ, Бог е представен като сила, Бог е представен като м м с наред всичко останало за нея е била и непоносима и нетърпима мисълта, ако видите тези фрази за злоочестието, като за някой от които е избран. Значи, нето силата, нето самогъществото. Голямата и трудност ще бъде преодоляването в някаква степен вътрешно, защото тя се е чувствала а, винаги платоничка и винаги свързана с гръцката мисъл и гръцката мъдрост, но тя успява и в някаква степен е това да преодолее. И ние имаме това, което тя открива, това, което и дава Христос, това, което и дава, Среща с Христос и това именно за това така е озаглавена Тома. Това е любовта. Това, което имат християните в повече от тези, които тези, и тези за нея са християни, които имат тази любов, на която би учил е, Христос. Тоест, тези, които постигат своите сред цели. И средства, това тя го е видяла и за това тя критикува много и от официалната църква, независимо от къде ще дойде, значи бих могли да кажем, че образа на юдея и езена и гърка, този който знае, надави, е доволен от своето знание, уверен в него и този, който а, разчита на Божията сила на място си в иерархията, на място се в всемогъществото. Всички те, според нея, изневеряват на основното на Христовото учение, което е любовта. Дубовта, която постига своите цели единствено със средства на Дубовта, с никакви други. И тук Парадоксално, тези средства на глупта, които тя ги вижда, тя ги постигат тя ги, а, а, в край на краища и тя стига отново а, в някаква степен, без да познава, без да се интересува, без да е чела, тя постига отново а, в, стига, в известна степен до тази своя а, трудна и а, за разбиране до край и свързване на своята идея за разсътворяването, което го кое има в много от а, тези текстове. Затова, че Бог, за да съществува творението, от любов се е прибрал в себе си и му е дал на Него свобода. Отказал се е да властва, отказал се е да използва своята сила, което е част от любовта. Така наречената Цимцум, известното учение на Къбадиста Урия от 16 век в Испания. И тази. Любов, която е, постига своите средства, своите цели, единствено със средства, всяка друга цел, всеки вся, друг начин, ни отвежда, знаем добре, до ведеки инквизитор. Ведаки инквизитор, който знае какво е добро за хората и в името на това добро използва други средства. Ще затвори и самия Христос, като ще каже, <кълтъл> <кълтъл> достоевска своята деща. И тези средства, това са уводостта на кръста, за което говори също апостол Павел. Това е нейният път в края на нейния живот. Нейният път, в който бихме могли да кажем, че е изключително трудно да е, да е следваме. Изключително трудно е. Има някакви моменти, в които ние може да се отнасяме по-скоро с уважение и с, из, към нейния не избор, когато тя фактически, практически решава в, през 1943 година да престане да се храни и умира от гладуване. Um, нали, има и една в предговор са на защото е част от нейните писма и нали, в а, подборката и в а, изданието, една от нейните модитви от това време, която наистина е и дан много лично за мен, така много разтърсващ и седен текст. Но и самия факт, че тя решава и избира да гладува болно от туберкулоза, знаейки, че това ще я отведе неминуемо до иден бърз и скорпшен край. Само и само единствено, без думи, без дела, оставайки сурова именно към всяка друга идея и към своите, само и само, за да сподези сама Съдбата на нейния народ, който по това време е преследван, както и на всички, които страдат в а, а, ужасите на войната и което ще се роди с другите две големи а, еврейски мистички от точно тази, този период, които са Едхида Зум и На нали? В а, а, това също има някакъв, някакъв а, повик и към всички християни, от тогава започва и нали, ця да е голям интерес, към преосмисленето, самото преосмислене на християнската любов, на любовта, на именно на тази а, обудост на кръста и нейното реално а, присъствие в нашия живот. Нали? Когато ние прочетем, примерно в Евангелието, думите за обудостта на кръста и ги отнесем към Христос, нека се се успокоя. Но когато видим, че хора реално Живи, нали, за, за чието свидетелство е близко и реално за нас, се извършва на този път. Ако ние ги познаваме тези хора, това за нас, разбира се, ще бъде непоносимо и е, по никакъв, нали, и не го пожелавам на никой. Но когато четем нейния път и нейното свидетелство, е, то е, действително кара да се замисли и един начин за радикално изживяване на християнството, чието е, път е, тя тя не дава и път, който ни води именно до това. И това може да бъде един критерий, който ни позволява да отграничим и разграничим автентичното християнство, в кой от този, ако ги видим между тези две с цила и харибда, между които тя се движи, между тези две страшни скъди, като в в регионата и Одисея, между разчитането на знанието, позицията, казването от една страна и от друга страна силата, упованието. вярата, че тази сила, че именно като сила е в теб. Между тези пътища, на, между които тя е вървяла на Атина и Иерусалим, за да покаже, че християнството е един друг, труден и съвършено взискателен път, път действително на кръста, но този път, който би могъл да бъде и е същевременно е любов, която постига своите средства единствено с пътищата на любовта, което означава себеотказване. Себеотказване и себепонизяване. Не? Това, за което говори също апостол Павел в а, Той понизи себе се до смърт и той до смърт кръста. Значи, лично аз, като <coughs> радикален мислител, живял до такава степен, дори и в християнство, не са много такива случаи. Поне в а, модерната западна Култура, ние аз, лично бих могъл да кажа, че нейният опит, нейният път, нейната мисъл е сравнима с тази на Паскал. Да, и в някаква степен, в френската традиция, и в, разбира се, в голямата европейска и протестантска традиция, това е Киркегор, който също в един жест на протест. Но при тях е нямало, дори и при тях е нямало този труден път да го минеш от атеизма към макар и от атеизма, от чуждия народ да стигнеш до тази форма, това изживяване на християнството, което не дава Симон uh, Бел и зато и бих лично аз uh, <coughs> не съ бях замислял, че в uh, Ватикана, в Матер Редемторис uh, е избрал Падре Рупник да стои, uh, да има нейния рик. Uh, не мисля, че би била щастила от това. Не мисля, че би и да, да тя е избрала все пак да стои извън прага на църква. Дали, но, но църквата в един момент издия да, да... приобъщи да, в облаха. Църквата okay. цялата... е Гаков, там са много, да, там е не, хилъзм, другите. Да. Дали, но тя е имала, дали, тя е казвала, аз съм да влизам в църквата, докато тя се отвори за всички. Докато тя престане да охранява догмите и тайните. Докато има един човек, когато тя не пуска в своя прак, докато има един човек, на който тя не дава причастие, аз ще бъда с този човек. С него и това е действително помислите в Матей 25-та, с това, което Исус казва гуа, е, е, «Бобен бях, кладен бях, беден бях, е, вие ме на хранихте, вие ме на Тя без дълго, тя го е правила с е, своя е, реален живот. Аз май говорих малко дълго, но е, за което ви мога да ме извините, с това най-общо представяне и а, на собствения ми досък на, това, на неща, които не съм казал в в, в превода, и ви благодаря за вниманието. Ако имате нещо, ще говорим по Уважаеми професионалисти, като си има предвид, че преводача винаги има и друго виждане на текста, докато те слушах, си помислих, че освен дух и любов, ако търсим други две категории, с които можем да опишем Симон Вел, те може би са сила и слабост по някакъв начин. Много ме порази а, в текста изявя, аз не го бях чел, почето в твоя превод, тази фраза, че силата, която покорява, превръща всичко, което покорява вещ. А, а, ако нещо се опитва в този проект Симон Вел да направи, т.е. Да, да се развешни, да не бъде вещ, да не бъде подчинен, да няма покорство, нали? т.е. да следе на най унизеното безправеното, нещастното същество, нали? шанса да съществува и това е нейният бун бунт, затова тя не мисли да. Бога в силата. Нали? именно за това, това, разбира се, защо съм ги мислил, но не, не, другия голям тон на, на Френски, подборката, подборката която е има от... Не, така не Да. Подборката, която е има от е, нейните тетрадки, които са най-прекрасните, но са е, 6 по 600 страници. Нали, е, е, е, е, е, е, една огромна работа. Надявам се, че има кой да е свърши в България. Но... Те там се окръстят теже си благодат. Също хубаво заглавие. Но големия проблем в тези заглавия е, до ако кажем силата и слабостта, че дава едно, и ние веднага ще кажем слабостта, която е силна. Дава едно манихейство да, да. и да е една диалектика. Значи Между двете. Тя не е диазактически мислител, не е манихейски мислител, значи има напрежение между духа и любовта, което лично а, бихте мог да откриете в нейните текстове. Те не са, а, надай, а, те все пак се разграничават и в. А, и Именно това напрежение между тях, защото, да го кажем, духът се осъществява като любов, той се осъществява в конкретния живот, той се осъществява в тази угудост на кръста. Той има, по-скоро, един елемент на разгъване. Neia, което е свързва, ако го кажем нали, философски да не замечат, то го свързва с а, нейния платонизъм и с а, това нейно схващане за а, ема, еманациите, нали, които проистичат от, от, от, от Бога, само че проистичайки обратно. Именно за това а, съвсем съзнателно ти благодаря за това уточнение, гледах да избягам това, Вся, всякакви такива а, изкусителни ние обичаме да мислим в бинарни опозиции. Обичаме да мислим в противоположности, а, обичаме така и да подреждаме нашето мислене. То, то наше. Но нейното мислене, с това и е част от нейната трудност, е, че тя не избягва от а, такива а, бинарно опозиции и напрежения. И, и също няма ли вираме... са прочни, да Аз се поразих, например, да намежи в Тимей майката. Платвам да <сíns> <сíns> <сíns> Платам, хри... христианизирам по този начин, но дадем думата и на професор Кончит да кажем, че за мнозина. Професор Бржадар Кунчев известен като литературовет, изклювател на Водимски, Далчев, а всъщност той е изключителен почитател на Камю на Симон Вейл. А, ние го знаем от години и затова го помолих да участва, именно да сподели погледа си към Симон Вейл. Благодаря. най напред искам да благодаря на професор Градец mm -hmm. за това е изключително нещо, което е направил. Това е една книга, която всеки един, който се смета за грамотен, духовен човек или най-малкото има поле към духовното, към транссерто, трябва да го прочете. А... Аз мисля, че след всичко това, което той така, устоят, със в своя цълкнейхови смисъл на думата разгърна, разказа, няма какво повече да добави. Още повече, че в рамките на една такава паметна вечер, по случая 105-годишното отражението на е Симон Вел, не може да се говори да безкрайност, но той засегна всичко, според мен. И дори ако в залата има човек, който има минимална или никаква представа за личността и за творческото, духовното дело на Симон Вел, пак нямаше начин да не остане с така да бъде удовлетворен и вече да има една по-богата, пластична, голяма представа за една от... Ето тук вече, като започна да говоря, не само се лънувам, ами все пак съм филолог, литератор, пише и и не мога да избера прелагателното. Да кажа, че на 1000 години се ражда еднаш такъв човек, това е малко. Да кажа, че е светец, тя не е светец в смисъл на конвенционалното, на догматичното. Може би ще прозвучи еретичното, тя за е лично е нещо повече от светец. Но сега, а, така, ще се опитам така, да споделя някои друго мои мисъл и чувство, но аз а, а, съм подбрал тук някои текстове и ще се позова. Те ще бъдат не толкова допълнени, а колкото една допълнителна илюстрация към това, което великолетно разгърна и е каза професор Гадел. Ще се позва на мисли на някои от големите мислители, поети, изобщо от изключителните фигури на 20 век, за си моя са се писали много и спомени, и оценки. Ще започна с Албер Камил. Тук отварям една скоба. някои от по-младите от мен или доста по-младите би могъл, ако познава творчество на единия и на другата, да напише със план един великолепен научен труд. Те са много различни и също времено имат много добрини точки. Като една биографична подробност споменавам, че когато Албер Камил получава през 1957 година новата награда, а, така смутен, деликатен човек от цялата врява, както и е, при подобни случаи, той се крие целият ден в апартамента на майката на Симон Велдо. Е. Е. <тълът> си е на същия апартамент. Той е един на това бюро, на което тя работи, бюрото, което е изсапано с мастилото, следите от това, което нали, тя е писала работила, цапала там неволно, когато е изтървено перо дъждва малко масило и така нататък. Но след тук е една книга, която е от библиотеката, сега пощаства, случайно се попаднала в моята библиотека. Аз няколко такива тома. <тълът> тук отпреди като прочете още на корицата, пише под редакцията Талберка Нио. Двама, повтарямо, са съвършено различни и същерено с много общи неща помежду си, което между другото е изтъкнато от Чеслах нуш и аз, след малко ще посоча точно неговата мисъл, какво говори Чеслах науш в съпозителен план за Талберка Каню и за е, Симон Вела. Е, Съсвебно скоро не на изказване на Аудер да Камил? Той, между другото, тук не става до нас Първо, той е толкова голям, толкова заскатен толкова точен, толкова принтовен, но той е на примерно светната душа на нашето време или големата ум на нашето време. И от този род той предсказва или по-точно казва още в 60 години, когато Галимар започна да издава нейните книги, под негова редакция издава книгите на Симон Вел, той е казал, че аз напред ще има един разгърнал голям живот и те първо ще бъдат направени в най-голям смисъл, а на другата и ще въздейства. Но вижте какво казва Алберта Лю. Не претендирам, че право да е много добър, не съм го преведал, аз не знам френски, аз речем френски, нали, чета, разбира се, но сега няма какво да ли занимавам със себе си, поморя да ми го преда този текст и в последния момент мисля, че горе до остана. поне съдържанието му е адекватно, на което иска да каже Камил. Тя не беше повлияна от нищо, освен от, джекус, освен от жестокостта и низостта, което е едно и също. Тя не презираше нищо друго, освен презрението. И като четем се казваме, че единството на което не беше способен интелектът и беше кръвълността. През 1943 година това е известен факт. Тук вече беше споменато. Тя след цените и Американски щати, след НИО, където става своите урутили, тя бързва част по-скоро да се превере, вече беше споменато в Европа, за да се включва съпротивата за да и отива в правишето правителство на генерал Дегол. И така, антатък, но вече се разболява, болна от туберкулоза и тогава Робер Шомани поръча да напише една книга за морала и за това, което да бъде след война Франция, т.е. Европа след войната. Тя следва да работи върху този труд. И тук именно Камил говори. През 400-та година и поръчват един доклад, от който става една книга за моралната ситуация на Франция и тя пише книгата, публикувана днес със заглавието в Кореняването. Един истински трактат за цивилизацията. Такъв е персонажът, който винаги ги сякаш напълно естествено отиваше в продължава. В кореняването се държат повече от ключовите, които позволява да се разбере Симон Бел. Но тази книга, една от най важните спарклен, публикуван от Войната на сам, хвърна мощна светлина над безпомощността, от която се мъча да се освободи Европа. И може би трябваше да дойде поражението и идиотизирането, или може би видеотяването, не знам как е по-точно, което последва и малцилират размисъл на целият народ през мрачните години, за да ведят в нас точно отговор тези толкова неуместни идеи, тези проценти, които преобръщат толкова предсъдстви, които пренебрегват предсъдстви. Официалната история, и Камил цитира Симон Вел, официалната история всъщност да вярваме сляпо на убийците, но даже и нещо повече. Тук има няколко цитата. И след малко ще позова на други, за да видите отново, макар че вече сте достатъчно убедени, колко е актуална, колко е съвременна Симон Бела. Не само като един нали, дълбок да изключителен религиозен мислител, но и като много дълбок да политически философ, политически мислител. Официалната история всъщност да гарни сляпа на убийците, но даже и нещо повече. И къде стига отново Кой може да се възхищава на Александър? Има се пред Александър Македонски с цялата душа, освен ако не му е ниска душата. Във времето на властта и във века на ефикасността тези истини провокират. Но става дума за една спокойна провокация. Това са увереността на любовта. Нека само се представи самотата на подобен ум във Франция между двете световни води. Кой би се очудил, че Симон Бел е намерил от бежища в заворите и искал да сподили съдбата на най-скромните, всички на най-бедите. Когато едно общество е привлечено и от лъжата, по се на днешния ден на любезното отечество, от когато едно общество е привлечено и от лъжата, и от тях на едно гордо сърце е да му откаже привилегите. Е Блестяща, на камил, да му откаже привилегите. Ще видим в кореняването. Каква тъбочина е досила този отказ при Симон Вел, но тя, носи, но тя носеше гордо своя вкус за истина или по-скоро своята лудост. Лудост? Нали, в кавички. Защото ако тук става дума за привилегия, то тя е от тези, които плащаме и продължават на целият живот, без да намерим никога покой. И тази лудост е позволила на Симон Вел отвъд най-съсвените предрасълци да разбере болестта на една епоха и да разпознае и да е лекарсата. И накрая в завоеването, бърнете внимание, како казва Симон Бел, в завоеването, казваше тя, е анзас на величието. И тя не е искала нищо да завоева. И накрая велика на искана власт, велика песочияние, това е добродетелта и качеството на тази писателка. И така тя отново става събътна. Но този път става дума за самотата на предтечета, наситена с надежда. Ето абсолютно първава сцилът на Альбер Каньо. Видим го, тук е човек а, просто стои прав и... Сега няколко думи, тук ще направя един коментари, имаме места, що е сега от пригоща, преди време, на Чеснав Милуш. Между другото, Чест Милуш превежда за първи път на полски а, Симон Вел, едно томче с нега и а, също попада в стаята и аз държа този факт за Альберта ми, който е бил по време на новото награда в апартамента на Симон Вел, го знам от Чеслав Пилуш. Той а, е направил според мен един много проектовен, дълбок анализ на това, което е като мислене на Симон Вел. Разбира се, не всеки може би ще се съгласи с това, но... Както и той каза, и както други казват, мой вел е един въпрос, на който отговорът много трудно ще се получи. Той е един човек, който толкова дълго е изпреварял, толкова напред е изпреварял всички нас, колкото още да варим, ние пак няма да го достигнем. Тук не става дума за гени. Думата нищо не означава, това е почти ефемизъм. Това са такива дълбоки прозрения за човешката природа, за Бог, за битието. Нали, Най-малкото всичко това, което е написала, е повод за безконечни размисли. А, честват Мудош казва, така отделни изречения ще проща. интересно е, нали какво? Той е един рядък подарък, аз може би няма да бъда съвсем така прецизен стълно отношение, понеже от руски направо го привеждам, нали на български. Симон Вел, това е един рядък, изключил рядък подарък на Франция на съвременния свят. Появяването на такъв писател през 20 век, преоргава всички закони на вератността. Обаче и урадното са случая в наши дни? Ето, че чудеса стават не само в бедските времена, а стават и в наше време през моят дете челего за и продажи и най-претенски е в историята на човечеството 20 век. След това, много интересно. А, той така говори едва или друго земето мислени и казва, ето в какво е проблема. Проблема е в следващото, в следното. Когато се оправдае мъжеето на видиние, а обед е, ме се хваща, за да намери обяснение това е проблема в чумата и се хваща за тази тема, но много преди това, това го има в тивета на Йов. ли сме ние, пише Честна Филуш, по примера на Иван Карлемазов да върви своят билет, доколкото единствата сълза на детето превишава всичко останало. Може ли да съществува Бог, ако той, ако той е за всичко отговорен, ако Той позволява това, което по нашите мерки, спърт нашите мерки е чудовищно? Не, не може, подговаря Камюа, ние сме сами в и нашата човешка участ е да бъдем обсипали с проклятие, проклятия, да имаме от нечовешките сили без надежда и така нататък. Тук той е да говори нали, за мисленето на Камю, за да продължи какво пък го допълни, какво казва на своя ред а, Симон Бел. Който се интересува, аз мога да му дам с това текста или просто като напиши Чесла Пилош, като влезе има един ново сайт на... Руският свещеник Кротов, там са есетата на честа Пилош, има за Достоевски, за Срединборг и едно от тези есета по постел на Симон Беова. Той разсъждава като подиви някои от основните ключните въпроси, които тя има в своето духовно и религиозно политическо мислене. Тук избързвам да кажа, че тя в това отношение има вапор. И честна го каза, може би след малко пак ще го проща. Да, имаме декларация за правата на човека, имаме френската революция, знаем, че съвременната Европа и съвременна модерен демократичен свят се гради на а, правата на човека, но Симон Бел каза, по-важни от правата на човека са задълженията на човека. Защото правата на човека, се едно, но задълженията на човека. И да ги отнеме, ще пак остават. Те не могат просто да бъдат отнети. И в това отношение тя има много дълбоки просъния и много разсъждения. От тук опираме за другата мисъл на Симон Вел за дълга. Човекът е преди всичко един дълг. Един много голям дълг, един духовен дълг към Бог, към трона, към преците, към културата, към святото и така нататък. Тук преди ще видях в, на страничката Макс. Тук стана дума за това, че тя спори с тронски. Нещо повече тя още преди да започна големите безумия золу, и золуби, тя отива в посолство, за да взима сведения за терорен в СССР. Ви ще протестаме с майкърна нататък. Това е също интересен случай, защото, знаете, само да някакъв отклонение прави, когато 51-а е, година излиза за разблотване Чекал Деркембъл, той е разгромен от царя и от други такива гречари негодници, тъкмо по това, че дава истината за Исус. Ето отново доперна точка. Два ма души, различно мислене, но една духовност в най-хове смисъл на думата и една абсолютна съпричастност към трагедията на 20-а Деркембъл и си. Тя отрича марксизма и историческия материализъм и директическия материализъм и тук няма сега да се спирам. Много цитати ми участват, много ще от другите автори, на които ще се позова, защото че това е абсолютно несъстоятелно. Остава обаче класовата борба. И тя има една много интересна а, така мисъл за класовата борба, на която след малко ще се справя. А, тук пак избързам, защото аз така се вълнувам, защо а, Градев така спомена и аз още нещо да кажа, в се връзка, защо, това е много щекотлива въпрос, защо, а, в крайна сметка, тя, който още от детска възраст се чувства християнка, а, в крайна сметка, тя умира без да е подкресена. Ето един много любител въпрос. Това е един от най-неконвенционалните хора изобщо в историята на човешкия род. Много се интереси писмата и с някои свещеници, Писмото до Бердонос, нали, за което беше говорено, тук и така и нататък. Две-три положения се изтъкват, и аз това трябва да ги припомня. Първо, тя казва в един от своите текстове, аз не мога да проси на католическата църква и някои загоненията за инквизицията. Второ, тя казва, аз не искам... Църквата е общност, аз би била щастлива, ако съм в нея, но църквата това е май, нали, казва го на руски ние. Аз не искам да бъда в нея. аз искам да бъда само аз. Това е вероятно, това е, е просто тя няма Второ, тя получава това мистическо озарение, просветение през 1938 година. Тя би моглаши тогава, че и е най стара работа е нали, съответно да се покръси и да бъде нали, ни от най-светлите чисти хора на католичката църква. Има един друг момент. Тя е еврейка. Тя никога не си е мислела, че е еврейка, до 10 годишна възраст не знае, че е еврейка. Беше споменато, тя се ражда в едно богато, заможно се нещо е абббрузично. Въобще тези въпроси не са тогава в къща дискутирани. Ражда се даже до известна степен така, като тинежите, като малко миче, Тя е бадала от тинериуратни комплекси, защото нейният брат, който няколко години е по-голям, е гений. Това е детето Паскал, второ издание на Паскал. И тя й каза, какво мога да направя с моята посредственост? Аз, тя, тя посредствена, може да се представите. Дето преди малко говорих, как, предписат партия родители да се създадат два магения, нали? един брат и една сестра. И тя а, казва, в крайна сметка, в обетонната земя събонта, земя на големите събонти духом, има място за посредствените хора. Нали? И ето тази посредствен човек в калички, нали, вижте до какви ти стига. Но тя е еврейка, да не се отклоняваме. Когато започват гоненията срещу евреите, тя има и този момент. В такъв момент, въпреки че нали, е писала много против фигуризма, тя пък на нали евреите не може да прости за техните гонения на е правилото. Тук е един много интересен момент. За нея е няма минало. Смисъл покаяние. Онова зло, което е извършвал, то не може никой да бъде простено. И тя не може да прости на своите евреи, да го нарекат нали, солтешеници или славонци, за това, което те са направили някъде на далечни, далечните библейски и предбиблейски времена. Така че едната причина е. Тя трябва да бъде по някакъв начин солидарна със своят народ, еврейския, а иначе не се чувства еврейка. По друга страна иска да бъде в църквата нали? и предпочита да бъде на прага на църквата, а мисля, че не само двата крака в църквата, но е повече, отколкото много други са били. Това е мое лично мнение. Сега още няколко мисли, ето тя казва и нали? чувството за лична избранност. Нали, защото и за това иска да бъде предвъдите на църквата, заедно с новите изичници. Освен това тя поставя този въпрос и много често разсъждава по това. Добре ли е в християнството и в католическата църква? Тези, които са преди християнството, които са по те ще бъдат спасени. Тези, които са извън, това също привлича много размисли. Тя, например, обича безпери, много знае, тя пише книги на тази тема, преподава гръцка философия. Тя е като духовност грък. Същото, което е Алберт Камил, Дай, да е дълбока почва към Средиземноморието, към и свят и така нататък. Флатони е любимият философ, единственият философ, когато никак не долива, това е Аристотел. Та, чете гита, има един пректор, който е запознал с индуизма, с същата философия и религия. Виждате един невероятно широко спрънен, а, човек, който очевидно и по тази причина не иска да влезе в никаква таблица, в никаква формула, макар че дълбоко да в себе това е един абсолютно автентичен един дълбоко да вярващ човек. Тук има много интересни мисли на Чеслав Милуш, като прави една лека съпоставка между Алберт Лю и между а, Симон Бел. Безпощадна и безкомпромисна на своите съждения, Симон Бел по своята нагласа, по своя характер, принадлежи към албиготите и катарите. Тук Градев, после може да каже още някои неща, той е специалист, аз сега само цитирам, въпреки че се интересува от тези неща, но така или налищо на различна на лайкене даже. посветение. Предлежи към албигосите и катарите. И тук, според Честа Пилуш, е ключът към нейните мисли. Няма Не е от направление в християнството тя да веде до края. В това, според мен, според моят възраст, според моята представа, е изпиттото роза между нея и Албер Камил. Не случайно продължавам мисълта на Честа Пилуш. Университетската циртация на Албер Камюн, която завърши университета в Алжир, е за Светия Августин. Според мен, Камиюк е най-чист катар и ако от Бога, то го направи зерни, а, любов, от любов към Бога, доколкото Бог, той не може да го оправдае. Последният роман на Камиюк, падението или падането, както е на български, не е нищо друго, след тактат за благодата и така нататък, няма да се спирам за това. Дитерминистката Симон Вел, Прескача Качен, с различни подходи и се, като им отказва законност. Тя вижда своята задача в нещо друго. Да доверието. До Крайно, противоречето противорече да изобщо във всичко това, което тя се допре, когато чете, когато учи, когато е нали, продългала някакъв текст, до пределна острота. Така, прескачваме това. Наличието на неполучение в Маркс, малко за политиката, за политическото мисление, тя отрича, а в диалетичкият патриализъм вижда едно философско неразумение. И тук отваряме това е Тя левее. Това беше споменато. но какво значи Левей? Тя призира Комашката партия и често път е влизават много остри спорове. Да не говорим за тези остри спорове с Троцки. Троцки също е едно негови изказване по адрес пак на нея и така нататък. Симон Тибулар в своите спомени пиши... Пишете полицейски, учили се заедно. Тя така не се е държала какво да държи това никак. Тя е важна. Може и така светъл човек като нея е на възшността си. Ходила винаги с сини работнички дрехи, сни панталони, джобовица били пълни с тютюн, пушла е страшно много и е от джоба и юмалите Обадете ви, Вали. органа на Френската комическа партия. Но тя е много бързо сте с тези неща, ако изобщо нали, е била с комическата партия. Но по-скоро това е едно ляво издание, което така и нали, публикува текстове свързани с... Невърсенията, напреженята, социалния живот и прочее. Така е нещо, тя отрича категорището Маркс и смета, че класовата борба а, е основното, което е изпълнено човешка история. Още едно изречение се пръщат. Много неща тук прескача, много се интересни, но може би така е хубаво за това да има и разговор. Една времето доста... да сте да, Добре, добре. добре. Сършно, тогава. Много бяхме. Само искам да я проща. Аз го преведах на чест в много че, чака, че, че много съм обърка. Колко и гота <нахи> се <нахи> Само. Само. Да, <ваша>, <нахи> <нахи> Извинявайте. Да. Добре, имаше още много неща да се каже, само ще цитирам една мисъл на големия мъжки мислител, писател, философ Сергей Авенцев. Имаше други, които трябва да, да е ни прекалявам. Той каза, че 21 век, като междувременно говори, че фактически истински са разбрани и ложили през 20 век до и Киркибор. А 21 век по всяка ръцата ще бъде век на Симон Вел. Значи, това човек също трябва да мълчи, това е много височайше признание, което може да бъде направено. Защото нейната мисъл те първо ще отговаря, те първа ще артикулира и те първа всичко ние, които ние сме потнея, ще правим опит да достигнем нейната величина и нейните прозрения. Е, това е. Благодаря. Благодаря на професор Саншир. Аз, за да се реванширам към аудиторията, преди дам думата. Финалът Владимир Градов ми показва всъщност на неговият предболу – едно стихотворение на Чеслов Милош, много кратко, посветено на, на Симон Вел. Достатъчно е силно и вглабено да се сведа над един живот, примерно на тази жена, както правя сега, за да промее величието на тези слаби създания, останали праведни и добри, търпеливи до края. Какво повече мога Господи, освен така да мисля, и сведен пред теб в благоговеен поклон, за дивния им подвиг да моля, приемни ми, приемни ми, в славата ти. Това е чесъл от милуче размишление. Светено същност на Симон Бел. Сега думата вече е на аудиторията. Ние дълго-дълго говорихме тази вечер, но тя някакси предполага. Симон Бел не може да остая човекът равнодушен. <същност> Предполагам, че има хора запознати, чели. Имаме подвижен микрофон. Само едно изречение да допълня. Наистина искам да кажа, че с това, което направил Градев, с тази книга, която издава, се прави един вратен прориев. Ние отново и тая книга, днеска пак ми на на тия мраши, мисли, Uh, не, че не са изнавали преди, но кои знаят за Симон Вело. Well? Ето, тази книжка тука и тази, те са на Атанас Далчев, не са на Сергей Станишев. <съправи> uh, прави се един голям проблем. Затова, мисля всеки човек, който се стреми, ако някакъм просветление, то поне така да се стигне до по-ново автентично съществуване до един друг, моду со и венде, до един по-доховен начин на живот, трябва да има тази книга и да да се носи в джоба и да чете. Орзнатици uh, пак в това отношение много са ни спривали. имат много сайтове, много текстове, uh, книги uh, се превеждат uh, на, на спомени за uh, така нататък. Uh, Както се казва човек, друг език да не знае само да попълни в руският интернет, може да си напълни, перенапълни главата с познание за тази велика душа. Това е, да допинем обаче това, да ние се даваме и се развиваме. Нали? Ето ви, да. да. Какво да знаме, е толкова, когато нещо творчество. чеството Не, името нещо ми говореше, погледнахте, къднат, когато да ви да коя е Симон И искам да попитам, как решихте точно това да приведете, какъв беше критерия за Българската публика с тази книга. Съществува ли тя като заглавие на френските италиански? За да Да, разбира се, с удоволствие ще ви отговоря и възможно, да, възможно най-кратко. Не, както казах, в особеността на творството на Смолвела, е, че тя приживе. Е публикувала един единствен текст за работническата учица, казва той, към който аз се спитвах някакви резерви, не мисля, че тяха работнически съчинения, признавам, no. в no. началото, а той е много хубав текст. No. Няма нищо, no. нали, никаква продатарска литература в тази, в лоша смисъл, която сме свикнали, цемент на Гладков или да нещо подобно, нали, с които да И текста, който е дал за под псевдоним, защото е била вече еврейка. Това е текста и за изядата, който е публикуван, както и един друг текст от тези за катарите е бил публикуван... И този политическия ма Да, не, но съвсем малки, малки. малък брой текстове. голяма Горам, част от нейните текстове не са били публикувани изобщо. Някои от тях дори не са озаглавени. Няма нито едно... Всички тези издания, които ние виждаме, това, което е правило в интерес на истината Камил. Ако видите, е, значи Камил, е, както каза и професор Кунчев, той казва е, смятам, че най-смисленото нещо, което съм направил през живота, е да издам Симон Вео. Е, и специално той създава в Гадемар, с който е приятел на е, издателя Гадемар, с когото и загиват заедно в катастрофата, най-дискиемо човек е бил той и той настоява пред да създаде тази поредица, на надеждата, в която практически съчиненията са основно на Симон Мел. Тя, тя заема 4-5 от самата поредица и той, вие ще видите, че той е използвал съвсем а, а, такива заглавия, бихме могли да кажем, като това заглавие, което е... А, Политически и исторически съчинения. Дескога се почват има. Да. А, а също времено други, други нейни приятели, примерно религиозните и текстове, са биде в един сборник, очакване на Бог. Накратко, това, което аз исках да представя, има два основни типа текстове в нейното творчество. Единия са тетрадките, в които тя просто има еписала. Поредица от тратки, от които са запазени 12, мисля, бяха и 14, дебелите тратки, в които тя е писала всичко. Примерно, учи санскрит, пише си санскрит, пише си стихове на хагалдките, размишлява върху тях и да, на така нататък. Има такива хубави критически издания. започват Започвате сега, макар и не много добри във Франция. По-добри са немските и италянските, да кажем, от тези, които съм гледал. Но и от тях има една кратка подборка. Съвсем кратко, която е най-известното и съчинение, защото с са сафоризми. Те са кратки, влизат в сърцето и са други. Но това е първото издание на Симон Вел, с което го прави един свещенник и което вече дори и филологически, ако кажем, е минало някакси времето. Ако някога трябваше да с Симон Вел, бихме могли да почнем действително с това издание за Тежеста и благодата, А ние имахме, плюс това привилегието, да кажем и една привилегия, ако имаме, че тази година Изтеч... изтекаха авторските права. Значи това е единственото издание, това теже си благодатна пример, за което би трябвало да дадем авторски права, защото тя е със и това спестяваше и на издателство комунитаз и, и на мен. Това спестяваше да се занимаваме с френско посолство, да се занимаваме с с права, защото те ще държат различни издателства, държат различни права и така нататък, като и, е. Наде. Но това беше един от мотивите, който ни потикнало да, да бъдем свободни в избора, който правим. Това, което аз е, лично се стремях е, да ви дам в е, този сборник, е това да бъде завършен текстове. Значи да не бъде от този тип съставителства, в които някои избират части от текстове. Значи това са завършени текстове, които вече говорят за една известна завършеност на мисълта. Другия избор е да направим производен, много по субективен подбор от нейните тетрадки, защото нямаме една болгария, защото аз нямам, не бих имал и силата да преведа... На страници трапки, а пък всяки, всяка подборка от тях би била също много по-субективна. Това са завършени текстове, които представят основните насоки в нейното мислене и в нейното творчество. Политическите има го текста, както каза и професор Кунчев за катарите, който е близък и за нас, сам, за обиколската катарската цивилизация. Има най важния текст за марксизма, има най-важният и политически текст, вечно за мен, за потисненчеството и свободата. Има също така, нали, виждаме нейните, да ги кажем, както е написано тук, исторически размишления, които са текстовете и парчета и върху идеядата и върху Ной. И оставените текстове, вечно за мен беше изключително важно да присъства този текст за Спасената Венеция, който представлява нейния художествен опит, нейния голям художествен опит. Тя пише е, стихотворения, има някакви стихотворения, които изпращат, но понеже дъчно, аз нямам политичен дар, не съм наех да ги превеждам в проза. Те, като, самите те като стихотворения, има от тях две-три, които са също изключително силни, няма как да го кажем. И другите са част в максимална степен, са предадени нейните религиозни текстове, които са завършени. свой един текст, единствено за който аз съжалявам, който намерих попусно, и не надявам тази година и за до година малко ципочина си от Симон Вел, защото кога го знаех само на италиански и не можах да го намеря на френски, за да го сравня. Това е вечността и свещеното, който е идва от най-важните текстове, които дъпсват в този том. Може би и да при второ издание, и да във на и ще го представим този текст на тези, които се интересуват. От тук нататък смятам, лично аз смятам, при това професор Кунчев говори много за книгата в вкореняването. Тя преди 10 години е издадена на български. Тя е особен текст, много важен, много важен за, за Камил, би бил много важен за нас, ако ние имахме политическа класа, но няма така класа и във Франция не е имал. Дори Дегол и е, е, нали, тези, които са биде около него и които са биде Титани също във Франция не са възпредени нищо от няма в вкореняване и няма да намерите в то, в четвъртата, нето в петата френска редакция. И го е роднично към едно изказване. Е, не, те се че това, да, ли, това е за големия политик и за големия мислител. А, но това е книга, която е, бихме могли да кажем, от една страна тя е свързана с... Тя е, много, тя е искала да бъде много конкретна, да бъде действително от полза и тя дава конкретни неща, които трябва да са свързани с специфичния френски контекст, които трябва да се оправят. От друга страна, тази книга, действително, би могла да се разглежда и мнозина е разглеждат, както... Примерно текст от типа на държавата на Платон, в който се въобразява един нов политически строй, който не може да бъде осъществен. Реално и тя е била политически политическия да е знаела, че той не може да бъде осъществен, но който може да ни служи на нас като и критерии, с който да преценяваме действията на политиците и нашите собствени политически действия и къде сме. Това е големия смисъл на един такъв текст но присъстваш на български минал малко незабелязано. Не мога да кажа, не съм го виждал на български, защото видиш, аз, е, четейки френски, нямах нужда да го гледам на български. Не знам доколко той би могъл да влезе в този е, не, голямата трудност преди такъв текст, че той е много специфичен френски е, е, контекст. Това беше, е, бих могъл да кажа, накратко в тези 16-17 е, е, текста, които съм подправил, които започват с Първия и последния текст, защото за мен, а, беше, а, вие можете да видите, че те са дадени, а, подборката е направена тематично, като има по-особенни, да ги кажем, текстове от различни етапи на нейния живот, които разделят отделните а, части. е от тях, например, е този, за, в който като малко момиче, те ще брате грим чрез Платон. Виждате едно 13-годишно момиче, което чете брата и гръмче чрез плато и ги чете по оригинален начин приказката за 7-те веда. Е Друг такъв текст разделяш. Не класифицируем е текста и за драмата и за Венеция, върху който тя. Само, само и за това французите не са прави, например, днес, защото тя работила върху този текст 8 години непрестанно и винаги го е носила със себе си. И когато те имат. Ако имаш уважение към някаква мисъл, би трябвало само към тази работа и към фрагментите, дори които тя е написала след това и в си на съвършенство да се с по-голямо внимание, има и текста. Е, в сред тези текстове, които разделят другите текстове, има и нейния не не кратък текст, който е заглавен той, в който тя предава собствената си среща с Христом, собственото си преживяване, е, с е, него под е, тази форма, който е отделян и който като текст лично за мен е в някаква степен с мемориала на Паскал от неговата огнена. Е, това общо взето бяха, както и последния текст, за едно първо представене на българския щател на един, да кажем, изчерпателен том, който да е в, и в рамките на... Това, което бихме могъл да направим но преведам. Честно казано, от нали, всички тези текстове, които четах, защото аз съжалявах само за един единствен текст, който не влиза по проста причина, че, както каза и професор Кунчев, Симон Бело претеснява и до днес, тя е претеснява и френските издатели. Ето, след смъртта на Камю, те престават практически да я издават. Гадемар престават да я издават. Едва сега Гадемар правят събрани съчинения на Симон Вел. Едва сега. Едва сега и са стигна до третия, четвъртия том или е нещо такова, което е, да направят и което също не отговаря на критериите съвсем за едно добро академично издание, което фактически ние не знаем е, е, с, е, с бележки, е, които да поясняват. Е, Откъде е че, чела кой текст, кое издание, препратки към други текстове и така нататък, което би трябвало да бъде едно добро академично издание. Но действително съм уверен. Мисля, че лично аз смятам, че тъп, Тома представлява в достатъчно голяма цялост и пълнота на творчество през различните периоди на живота. Пак, Благодаря. Други? Да. А, Теология, че един автор, който от много а, велики западни поети и писатели е смятат за може би най-значимия религиозен автор на 20 век, до ден днешен не беше проведен на български. Това само по себе си някак си размисъл. А, това, което а, непрекъснато ме занимаваше, докато четях, текстовете и вече на български, а, беше това как действително, а, държим в ръцете си едно образцово модерно свидетелство, така да се каже, на вярата. И около това модерно някак си кръжеше на мисълта ми. Защото действително виждам а, кое е образцово модерното в това съзнание. Според мен две неща. А, търсенето на сигурност. На сигурно познание за нещо. Няма значение какво. И второто, което е изключително важно също, подозрението към фактите на съзнанието. Да. Също един, един особен модерен рефлекс. Търсенето на сигурност, което няма как да не ни отведе директно към декарт и към модерното картезианство. И от друга страна това, което научихме от модерната психология, от Фройд, че съзнанието всъщност а, а, е манипулирано. Затова и при а, Симон Вайо ми направи силно впечатление това нейно е подозрение към а, а, така на, на, на религиозен ентусиазъм, към а, а, усилието да се молиш, към усилието да се въвръчеш в някакъв тип а, ритуални практики, защото, казва тя, а, аз знам колко сугестивен е човек и как би могъл така да се каже да си създаде иллюзията за това, че има някакъв тип преживяване на хубавите Това е едно от а, много важните неща и крайно проблематично отглед на точка на а, традиционното богословие. В такъв смисъл или поне от гледна точка на православното и католическото богословие. Това доверие единствено на собствената съвест, действително стои извън тези две традиции. А, нейното обяснение в автобиографията за това, защо тя отказва да влезе в църквата, в край на кращата опира до следното. Аз не съм чула от самия Христос призив да го направя. А, смятам, че а, Той има някаква специална мисия за мен тук, оставайки вън от църквата. Бих. А, много хора, ако не само аз, биха се изкушили да кажат, че а, тук има някакъв а, а, протестантски момент в нейният тип, нейния тип религиозност. А именно, действително, търсенето на едно лично отношение между друг, мен и Бог и доверяване единствено на собствената съвест. На бърт погледа така, същевременно това, което а, а, не се връзва някак в една такава картина е, крайна трещата, тя не се готова срещу църквата. Значи, тя няма никакво желание да реформира църквата, да създаде, така да се каже, альтернативна общност. А, ако би биследвала този курс на любви от Лутер, да прочетем, да разберем каква е истината и да създадем една истинска църква като истински последователи на Христос. В този смисъл Вайл е пример за това как в едно модерно религиозно съзнание могат да съществуват почти несъвместими крайности. Крайни индивидуализъм. Uh, стремещам лично уверяване в истинността uh, на религиозните истини, религиозни опити и така нататък. И от друга страна обаче това, което действително е спасявало всичко това е изключителна uh чувствителност към uh, злото и към страданието на другите. Значи ако тази втора страна я нямаше, Симон Вайл щеше да бъде още един реформатор, Появил се на този свят, редно с редица други, там да, е изключително пламен а, мислител и богослов но нищо особено. Между тези две, животът и между тези две а, крайности, наистина, я е, е прави уникален случай. Защото сме виждали хора, които са, както казах, с този реформист и папос и се опитват да създадат най Виждали сме и други, които казват, в на грещата, това е традицията, това е църквата ни, е донесла вярата в Христос и така нататък, приемаме такава каквато е и се отдаваме на любовта към хората, към нали, действено състрадание и така нататък. Много рядко можем да срещнем това изискване от една страна единствено и само съвестта ни да потвърди това, което, а, а, в което вярваме и изповядваме и също времено абсолютна отдаденост на другия и на другите. Чисто богословски тя поставя още един изключително съществен проблем, въпроса за границите на църквата. Дали видимите граници на църквата са всъщност границите на църквата и тя развива тук в текстовете, които са публикувани, ще видите, че тя развива идеята, че всъщност Същинските граници на църквата далеч надхвърлят границите на видимата църква и че любовта към Бога може да има и несъзнавани форми, които тя а, там изрежда. Изключителен богословски въпрос, който някакси а, според мен не може да остави безучастни а, а, каноничните богослови, било на католическата, било на а, православната църква. Още веднъж много да благодаря на хората, е това Благодаря на Кирил Василев. има ли ваше някакви последни реакции? Добър вечер, това се Константин Ефроф. Их аз съм от тези предсъстрите, които просто по случайно има, е за представянето на тази книга, Така че не съм, тъй се казва, си написал домашното. И, но именно двойно, по-голямо трябва благодарността ми, за това, че бях запомага толкова добре. Единственото, което така познавам от Симон Бел, да, няколко разходени темства е изправата ми от професор Кучер, който с чиято така пламен на вярност към Симон Бел, вече 10 години я съм запознал. А, като човек а, така имаш отношение към, към духовната страна, не сме да кажа да кажа нищо повече това, а, от това. Ще поема няколко асоциации. Първата, господината, я спомена наистина какво всъщност какво е църква. Всъщност, пробеле, проблему, проблемизирането в, в, в, в духовния живот е изключително ценен, висящ. Тоест, а, аз дори бих искал нещо еретично тук. Но аз мисля, че на Христос дори би било приятно да бъде проблемизиран. В такъв смисъл, че ако човек от любов можеше да каже, Христе, какво търсиш те пияници и тези грешници? И той го разбереше като знатния на любов, на него това много щеше да му хареса. И това сродява Симон да е изпреднен с юродивите Христа. В така смисъл, че това са точно хората, които радикално, досадните мухи, които по, по чисто снисхождение на духа, се... те се движат абсолютно над всякакви усложности, социални, говоря за политически, но и конвенционални в църквата. Те рушат. Ни, ние знаем, който иска да прочете малко така а, руски духовен фолклор, може да прочете как се държали и как продължава да задържат някои родители в Христална църква, те замерят свещениците с пръжоли по време на пости, в израз на това, че ето ти говориш там, а, а, как смееш да говориш, защото те в духа знаят а, какво става те, те, те крадят рушейки, в най-добрия смисъл, много е трудно, така съвсем асоциативно говоря, да бъдеш човек на кръстопътите между духовното, между съвременното, между еврейското, между интелектуалното, между сблъсъка, когато механизиращите философии премиват, т.е. мачкат всичко това нежно, което е било създадено. Продължение на векове и с който нашата цивилизация наистина грее като някаква звезда. Те се появяват, тези позофили, те естетични идеи, ли, започват като някаква желязна машина И много трудно точно там да се родиш и да застоиш прав. Нали? Правото така степен, че пак аз мисля, че това е само... Само Бог може да е такава апостол-павловска сила. После Павел, Павел е живял като някакъв човек в състояние на свръх екстаз. Той, това не е човешко, нито неговото дело, нито неговите слова, нито неговите страдания. Нали? А, в този смисъл тя е, това, което чувам, наистина човек живееш напълно в духа. И... За мен остава открит въпрос. Това са дългини, които ние не можем, както и вие, както и не можем да се произнасяме вече. Въпреки големите си познания и прозрения. Но може да се намесваме във връзката между човека и Бога. И ние не знаем, всъщност, дали тя се е самоналожила прекалено тежки вариги, оставяки на прага на храма или пък наистина Христос е искал да я въздигна силно на такива бишмана християна, от нас. Защото аз със изобщо нямам далеч тази благодат този дар да си намеля пая до да степен да бъда един от тези, които в тези 45 000 души, които по статистика, статистики ще загубят живота, защото нямат какво всеки ден в света може да отидете в интернет да видите статистиките, и да се гият, около 45 000 души от това, че няма, нямат калории твари е. и физическото същото не свърши. Също. Тоест, едно е аз да го четя това, друго е да го отива и да отворя хладилника. От Благодаря. Благодаря ви. Това са реакции от политиката. Аз мисля, че тук имате да. е, нещо да прочита тези два фрагмента, Добре. с които. Ще ви прощаш накрая, ако искаш да доведеш. като... Ако... Нали, от една страна се надявам, че не ви е, досаждаме, но е, като сте дошли е, тук, е, в края на крещата, е, е, нашата задача е да ви покажем, че именно и за това благодаря и най най-много благодарен, на така, както каза господин Димитров, че случайно е научил и дошъл, за да се запознае. На задачата на едно представяне да кажем защо трябва да четете и да ви поканим е, да си вземете, да си купите тези от вас, които не са го направили, да прощат е, самата книга. Затова ми се струва, че е, има е, и смисъл е, е, да говорим. Е, да, действително, голем, големи е, въпроси тук се повдигнаха. Големият въпрос, който всеки един от нас трябва в крайна краища да решава по някакъв начин за собственото отношение към а, църквата, за това, което каза и Кирил, че тя в никакъв случай не е реформатор и влиза в едно, един, в едно друго отношение. А, и как ние да четем нали, а, винаги аз смятам, че нейния, както и ви казахте добре, господин Деметров, че нейния път е именно по това, което казва Исус, за което се тръгва в 25-та главна Матей, гладен бях, беден бях, боден бях, спях, бях. Но да въпроса е, тя ни казва винаги, как да го разберем този Христов образ. Как не просто да нахраним бедния от позицията на нашата Ситус, а да станем бедни с него. И тя, това се опитва да направи в целия си живот, което действително е изключително трудно и радикално. Тя не е можела да влезе и в църквата, това съм го опедазвал и в предвора, и по една друга причина, причината, че до Папа Иоанн XXIII в католическата църква винаги на разпет и петък се е произнасало проклятия против евреите. Са, да, да, нали, за, те, те са били прокалнавани за това, че са точно са предали спасителя на разпълване. Самия факт, че това е отнасено и, и към нейния и народ, някакси тя е приемала винаги и в нейната това, което тя ни казва за злоучестието, Дори и на злоче, точно злоучестие винаги го казва, че е прокалнатия прокалнатия, този, който виси на дърво, както е Исус. Тя приема тази участ на прокалнатите. И, а също времено за нея църквата е била изключително важна. Тя не е била удовлетворена, не е била спокойна. Не? Значи в нейния дух има това неспокойство на светия гостин, неспокойно е сърцето на Господе. Има го този, този момент на това неспокойство, на това търсене на църквата търсене и то именно на католическата църква. Значи, тя получава, не случайно, тя получава своето откровение, слушайки в това е разказано и в книгата, значит, първия път, когато тя казва, нали, след Испанската война, тя отива в Италия, с майка си, посещават просто за да се малко да я разведрат родителите и казват, че ще направим едно културно-историческо пътуване. Тогава в, Асизи, в тази църква Порционкова в Фулта, там, където е живял Свети Франциск, където е умрел, той тя казва: Изведнъж една сила ме застави да се моля. И тя открива първо, все още не и се явява. Исус, тогава за първ път тя се среща с християн, среща с францискан, среща с францискан, с франциск и чрез него с Христос и след това година по-късно отива да слуша, защото е имало и голямо чувство към красота, към красивото. Не случайно това года и в Венеция, В Италия също има в нейните дневници, когато тя също има и в писмата и среща и с красотата на итаданската природа. и Култура, но след това тя отива да слуша в едно прочуто бенедиктинско абатство григорианските пеения, които те са възстановили. И тя казва, че това е бил най-ужасният момент в живота, защото е искала, е имала най-страшното си глаговоде. И в момента, слушайки ги тях, именно в храма, и се явява Христос за първи път, и след това и се явява в продължение на много години, това е във всеки момент, когато тя е произнасяла, казва, винаги когато произнеса с достатъчно внимание. На гръцки отча наш. И когато е работила, той е идвал при нея. Така, това е което казва, най-пълно най и най-подробно. Тя го е описала. А както каза и професор Кунчев, както е говорил и към я, тя е изключително тръсти рационален ум. Тя изцяло е споделяла и между другото, макар че не се е смятала толкова гениална като брат си, тя е знаела прекрасно, има и не текстове, може би ги има е, професора, нейните научни текстове, е, да ви кажа, защото тях не бих могъл да ги е, преведа, защото нямам тези математически и физически познания, които при това и тя е имала. Тя с брат си е обсъждала математика, той е най-сложният и да е от най-големите математици на 20 век. Е, представете си нещо, което ние е, действително сме пълни професори това в това. Тя участвала и в тяхните математически а, а, сбирки. А, значи в, в, този, а, в този момент тя е преживявала това и тя го е преживяла, в някаква степен това е било свързано за, с нея и за, за църквата. Тя не е била просто, а, ние да го видим, че а, всеки от нас може да си има собствената си среща с за Христос, защото е съзнала, че Христос е дошъл в общност, за общност, с тази общност, но тя е искала тази общност просто това, което не е приемала в нея, което го казва ясно в текста се за албъгодиците, което не е приемала и в текста, че католическата църква не е католическа, Че тя не е на висотата на своето знание. Католически означава световен, като света. Че тя, продължавайки да се затваря, продължавайки да ограничава своят достъп за тайнства, за а, своите догми и така нататък. Тя осъществява, тя фактически не е световна. Тя се превръща в, а, и а, тази църква Христос е дошъл да спаси всички и всички означава всички. Всички трябва да бъдат в нея. Това е било. И докато не са всички, казва тя, докато има един, който съзнателно не по своя воля, а църквата го държи вън от своите врати, аз ще бъда с тези, които са Отвън, с тези, които са в калмак, тези, които са в злоупотреби. И тя, това, че не може да влезе в църквата, не е бил безразличен въпрос за нея. Това е бил част именно от това проклятие, която църквата е произнасяла върху нея като еврейка, именно част от това злоупотреби на тези, за които тя говори. Това е било една много силна а, драма, а, която е движила в този момент. Аз а, да не говоря дълго, че пак ще се отлесна, само ще завърша в един, а, тъй като е нейният рожден ден а, с издателите на избор и тук и професор Кунчев говориш, и други говорят за това, а, нали, за нейния вид, който е бил стряскаш в а, края на живота и За това не избрахме, тя фактически го е правила, тя е имала, нали, не говорим а, за тайните на една психика, на една душа, на една слабост. Нали, а, в крайна креща края християнството е преодоляване и на собствените слабости, и на а, психически и телесни и други проблеми. Не бих втазвал в някакъв психоаналитичен ключ за това обяснение, но тя не е искала тя е, много се е страхува, защото и това може да видите, това е една нейна снимка, като девойка, която сме сложили в е, изданието. Е, честно казвам, в много издания слагат нейните снимки от Испанската война, с някакви пушки, с някакви такива, нали, които са, е, не са добри и е, изкривяващи. И да пък тя сама си е шила дрехите, които ги е от чувал е, и проче. Но тя, нейната основна е, цел от самото начало е било, защото тя е била хубава, Казва, че е, е, е изглеждала много добре и като момиче, и това може да го видите в тази е, ранна младежка снимка. Да не я е приемат заради нейната, да не кажем красота, но за нейният добър външен вид. Тя е искала да я е приемат за това, което казва, за това, което мисли, за това. Е, и това е било основната и. Задача да ни би, и фактически дори да преодоляят, защото колкото са недецеприятни, понякога мислите и атаките, и казванията, и върху всички останали, по същия начин тя е казвала: значи, в автентичното човешко общуване да имаме това преодоляване на ако ще на първия, дори и на различната недецеприятност, а всички от тези, които са за които имат търпението да влязат в интензивен контакт с нея, действително са биде променени, както и нейната пилографка, най-добрата и приятелка Симон Петромон, както и тези, които се издавали, защото тя, само се помислете, че тя се е, е доверявала на хората. Дори ръкописите си, пътувайки по света, пътувайки до Нью Йорк, живеейки в Лондон, напускайки Париж, живеейки на различни места в Южна Франция, тя където видя някой и ги е оставяла. И не се е грижала за тях. Не ги е знаела. Просто в този момент трябва да ги напише, оставяла ги. Дори не знаем, не сме сигурни, но изглежда, че всички те са издадени. До Доскоро семейството и не даваше, там е по-сложен въпрос, да се издадат всичките писма, което също е една не са издадени до сега, което, както виждаме и писмата до духовника и други писма, те също са с голяма сила, което в крайна краща, -край и аз за това бяха добрите за стихове на Милуш, които бяхме изправили, както и неговите сета за които цитира професор Кунчев, защото той ни оказва не, да дава невъзможност да се също да приемем този живот действително като една загадка и като едно свидетелство. Най-заясно би, би могло да го а, сложим в някакви а, изясни психологически категории, психоаналитични на децата, ги обясним всичко това. Но още веднъж а, ви благодаря за, от моя страна за вниманието и търпението. Давам и думата за, на професор Кунчев, ако искам ще ще да, да каже. Думи? Къде, да ми яка, да са. Ами, само две думи, защото доста време мина, макар че смятам, че никой няма за това, което беше. Тук не се това, което е, и което така е отново под теб е мой реализъм и преди всичко мое, така, да ви казал, приличен песимизъм. Извинявай, първо себе си <сълт> в, в тази ситуация, която често ми нали, един велик човек. Симон Бела има много интересни разсъждения по отношение на необходимостта и свободата, на необходимостта и духа, на необходимостта и да, и свободата, ако вземе кантовите понятия. Тя казва, че в този свят те е протове, че не няма да се разрешат никога поради простата причина, че тези, които са... Тя си генезиса на цялата тази абсурдна човешка история, още по-робитните хора, какво правят, нали, първоначално прогреса, как, нали, освоява мирица неща, на от един да вече се появяват двете основни групи господарти и починените. Тя не го вижда разрешението на този въпрос тук в рамките на епиричното, на фактологичното, това, което е в света, или в царство на необходимостта. Защото лобите, които се разбонтуват, те могат, богатите, те никога няма да дадат по доброволен начин това, което имат. Робите могат да го вземат на но те отново ще възпроизведат същото, което е. Така че тук няма абсолютно никакъв изход. Изхода е само благодатта, само в трансфера, е скока нагоре. Тоест в този свят и чрез Абилуш, коментирайки тези нейни твърдения, казва, тя в това отношение не дава абсолютно никаква отека. И тук го казвам, че който така се ласкае или по-скоро който иска да намери някаква отеха, няма да я намери тук тази отеха. Нали? Това го казвам, без да така развалям тая дъртока да и е хубава вечер, а, имам преди тези словоблства, тая субфистика, която всеки ден слушаме. То ще дойде на власт, и ще на власт, на други ден всичко стане по-добре. Няма да стане, нали? Има една изначална покваря вътре човешко сърце. и тя много добре ги разбава тези работи. Така че а, пътя към това спасение е вътрешно духовно просветление. Всеки знам, трябва да положи усилия. И ако всеки извърши тази революция, между другото това не са мисли само нейни, не, но и тя по един самобитен начин изразява. А ако вътре стане това прераждане на всеки един от нас, а това не е възможно да стане, тогава светът наистина ще стане друг. Това са много провокиращи и много дълбоки мисли. Благодаря. Да, само една дума бих казал в тази връзка дори е, като и който бихме могли да вземем от Симон Вел, е, който ми дойде от професор Кунчев, че защо на мен в е, настоящата ситуация и това, което говорихме за нейното собствено отношение към собствения е, на, и народ и нейната и суровост и при това оставащо, и аз си мисля колко пъти е, ми се е щяло от нашия народ да се махна. И си казвам, а, да, цялата ни ситуация е такава, защо сме обречени да, да сме същото, точно да си, тук, да си, в, да, всеки от нас, дори и в а, всичко, което не можем. И също времено, да, дори пример като нейния, ми казва, че все пак. Така и е да иначе не сме избрадени къде, е, и в каква ситуация е, да е, живеем. Е, но е, при всички случаи, в кореняването и това е важно, верността към собствената традиция и към собствения ни език и собствената ни култура, която носим, е, не може да бъде. Е, няма снея, не бихме могли да, да живеем. Точно това казва в той но тя не поставя изискването да бъдем толкова взискателни и толкова сурови към тези, които сме и към тези, които обичаме и да не се премиряваме с собствената ни е, ситуация и да гледаме е, по най лесния начин просто да се махнем от нея и да, е, е, и да престанем да се интересуваме от това, което става с нас, сред нас, е, е, било вътре, външна, било в нова вътрешна емиграция. Това е, постоянно изпитание към е, собственото и отношение към собствения ни происход, също е и да големите уроци, които струваме се дава. Да, да, аз даже в една моя статия, пишейки да последва човек се е за политика, цитирах за тоталитаризмите да. на те работа, нейната работа, в която тя казва, всеки Вседнешен избор е погрешен, но най-погрешното е да не избираме. <рес> <рес> Сравнявайки дилемата или или, накрая се разбрахме да прочета едно съвсем кратко стихотворение, не нейно, а на големият английски метафизик Джордж Хърбърт. Стихотворението се казва Любов, превод на Кристин Димитрова. Специално за нашето издание, за което и да И вътре на няколко места трябва да присъства. След като прочита това стихотворение и докато го чете, тя среща Христос. Любов. Любовта ме прие, обаче моята душа отстъпи, виновна, спрах и грях, а проницателната любов, виждайки ме да се колебае, още с първото ми влизане се приближи до мен, питайки нежно, липсва ли ми нещо, поканени отвърнах аз, достоен тук да бъде, рече любовта, Него ти ще бъдеш. Аз, неблагодарният злодей, ах, любими мой, не мога да те гледам. Любовта ме взе за ръка и с усмивка отговори. Очите кой, ако не аз направи. Истина е господарю, ала аз ги омърсих, да иде да ми там, дето заслужава. Не знаеш ли, рече любовта, кой укорът в себе си пое? Любимият мой, тогава ще ви служа. Седни, рече любовта, и ястията ми вкуси. Седнах и ядох тогава.